jag heter Anton Albin Och jag heter Jakob Mikkelsen Och det här är Spela Indie Podcasten där vi spelar indiespel mm. Och vad har hänt sen sist? Ja, sen sist så har jag sagt på bokmässan en massa mm. Jag jobbar ju i Göteborg och bor i Göteborg Och där har vi en jättestor mässa varje år Och nu i helgen så stod jag där och visade upp En grej jag jobbar med Som inte direkt är så här spel Det är en... Augmented reality-kikare. Så det ska bli en turistkikare man tittar runt med. Eh, och det var dels för att visa lite vad vi håller på med där jag jobbar. Men också för att få en massa feedback på det som vi utvecklar. Och eh, det var ganska kul för vi stod på Digitala torget där. Mm. Så det var massor av snack om e-böcker och DRM-skydd hit och dit. Och, eh, och, och sådär. Jag känner att det kunde vara lite det kunde ett lite bredare. Det är väldigt mycket så att de kanske... Att de vill fokusera på typ böcker för att det ändå är bokmässan, eller hur funkar det? Eh, ja, jag känner väl lite att både så här, musik- och spelbranschen är lite bättre på digital distribution i det här laget <laughs> än vad böcker är fortfarande. Men det var jätteintressant att lyssna på. Och inte minst för att dataspelsbranschens eh, Per Strömbäck var där och höll i allting på scenen. Ja. Och han var eh, väldigt bra på det, tyckte jag. Väldigt underhållande att lyssna på. Ja, min kollega, ja. Ja, Men han, han är ju jättebra på på prata Han var väldigt karismatisk liksom. Han var mm. lätt att tycka om så. Han gjorde en shoutout till kikan därför. Det var en som stod och pratade. Sista, ska säga det, att sista eftermiddagen på söndagen handlade om spel. Mm. Och nu kanske jag borde skrivit upp exakt vad alla det var. Men det var lite folk från. Eh, det var image och form. Snacka om humor i spel. Och det var, eh, en, en, var en. student från studenten från oh. jag får med det. Som höll på att göra skräckspel för Oculus. Mm. Just det. En från. Um, är det Inte. Uh, någonting maskin. Nej, vad heter de? Nej, det, det var. Medusa heter spelet. Medusa hette spelet. Ja. Ja, okej. Och. Um, men då perioden lite shout -out till vår AR-kikare där och så. Här, ja, vi är ingen Oculus här, men ni kan testa det där för att få en känsla. Jag var. Åh, så, är det så häftigt. Kanske det inte. är för inte, Tack så mycket. <laughs> så det var trevligt. Guru Games heter de. Mm. Som gör det spelet. Men så det, det, var, det var lite slitsamt att stå fyra dagar på bokmässan. Men det var väldigt roligt. Vad är du då Anton? Ja, jag har faktiskt inte... Normalt sett brukar jag ju så här bara jag har det just dit jag har det just dit. Men nu, nu är det väl inte lika mycket som har hänt. Men jag har varit på ett indiehäng här i Stockholm som har börjat hända. Ja, ah, vad kul. Ja, det, det är en snubbe som har börjat hålla i något som heter Indie Game Dungeon. Mm. Där, ja, han har helt enkelt frågat en bar om, får vi vara här oh. en gång i månaden och träffas och de bara, ja visst, det går bra. Och så kom det väldigt mycket folk, det var väl typ 30-40 pers. Ja, ah, coolt. Det är större än indieträffarna vi har i Göteborg nu. Vad coolt. Ja, men, och där var det, det var ganska många som visade upp sina spel men det var något som verkligen fångade min uppmärksamhet och det var en gammal avhoppare från, från en AAA-studio. Mm som nu har flyttat till Stockholm, hans lilla studio kallar han för Cosmic Picnic. Mm -hmm. Och han gör ett spel som heter Amazing Discoveries in Outer Space, förkortas Adios. Så det är väldigt lätt att komma ihåg. Mm. Eh, och det är liksom det är en 2D-explorer-adventure-spel. Eh, Tänk dig typ Kerbal Space Program. Om du blandar det med en me uh, roguelike uh. Uh, och, och har det i 2D Och så tar du lite element från Pikmin typ. Cool. Så att man, man börjar det med den Och det är jättesköna effekter När man må, åker runt him, himla kroppar För att ja, det, det finns ju liksom om du, inte, om du slutar gasa Så ser du vilken, vad färdvägen kommer vara Genom rymden Och så gasar mm. du lite åt något håll Och så ser du hur den förändras ja, men Som du brukar vara i i rymdspel nu numera, mm. tvåd-rymdspel. Men väldigt liksom lunkande och så här skön estetik. Även om han inte har tagit in någon grafiker Han är programmerare ja. själv och har bara byggt ihop allting, jobbat på det ett år. Och det så riktigt spännande ut. Vi kan länka till det i kommentarerna. Jag, jag tror faktiskt att jag, nu när jag nämnde det så att jag nog sett det här inom PC Gamer. Men jag är inte för att de nämnde att det var just svenskutvecklat. Vad kul! Men, okay. <coughs> ja, men, men. Om, ja. Jag gillar verkligen Pikmin. Och jag tycker om att utforska så här, i lugna miljöer. Så det, det ser väldigt bra tycker jag. Jag tror jag... Jag har inte kört så mycket Pikmin alltså. Det är typ... Jag har nog kört minispelet som är Pikmin-inspirerat i Nintendo Land. Mer än vad jag har kört själva Pikmin-spelen. Ja. För det här är ju lite mm. samma grej. Att man har ju en begränsad... Resurs, resurserna är begränsade. Så ta din... Tar ditt bränsle slut så mm. kan du inte komma till en ny planet och samla nya material. och ja, Tar du ur hela mm. det nu ska någonstans. Liksom. Det, på tal om indie, indie träffar och sådär så, där, så jag var också på en ganska spännande sak i Göteborg. Att äh, Göteborg har nu en spelinkubator, äh, eller så här, Game Arena, i sam samarbete med Sjöbde. Ska Okej, ska bli lite man... coolare på man... västkusten Och samarbetar lite mer Oj, det blir helt inba <laughs> om, det, om Chalmers går ihop med Skövde Daniel Allt av, allt det bästa Ja, nej, men det Det blir spännande att se hur det går Och jag, eh, Så det var Det var en get together Och presentation också från King På eh, På Lindholmen då i Göteborg Nu förra veckan Och det var riktigt det är intressant att lyssna på Jag hade inte riktigt koll faktiskt på att King gjorde Dens första marknad var små utmaningsspel Som är så här väldigt enkla spel Där man bettar typ en dollar mot mm. en annan spelare Och mm. den som får bäst poäng eh, får 1,8 dollar mm. Och det känns som att så här, hmm, det är en ganska intressant idé eh, Och jag förstår att vissa verkligen säkert fastnar i det Och verkligen vill köra det jättemycket Mm och i och med att det är riktiga pengar man satsar så blir det nog liksom... behöver inte vara så jätteavancerade spel utan för att det ska bli väldigt spännande i alla fall. Mm. Jo, det var många pusslare som för några år sedan var, var deras stora, stora inkomst att folk bettade liksom och mm. spelade. Men de har väl gått mycket från det som jag förstår och gått mer in på liksom free-to-play casual-games utan betting-mekaniken. Ja Men det finns kvar någonstans. Ja, det som var intressant var väl framförallt att han nämnde att de... Rapid Prototyper är fortfarande spel i så här två-tre-manna-team- team spel mm. på den plattformen, mm. eh, för att sen utvärdera om de ska gå vidare. Och det, är, det är ändå lite kul att i ett sådant väldigt stort företag så finns det ändå plats för små sådana där snabba iterationscykler och, och att jobba i, i små team. Mm. Eh, och de har ju en vilja också att alltid skapa eget, som jag tycker är väldigt spännande. De, de tar ju inte de, jag pratar med vad de är intresserade av för typer av yrkeshögskolor och sådär. Mm. Och då är de mest intresserade av de som lär ut C++. Så de kan bygga helt från grunden sina egna, sina egna tools och allting. Så att de, de vill liksom inte att man att man ska ha bakgrund i, på samma sätt i alla fall vill, vill de helst alltså att man att man har bakgrund inom liksom riktig hård kodning snarare ja. än att man sitter i miljöer och jobbar. Ja, det, här, det är han. Det är, oh, jag minns inte vad han heter, men det är, I alla fall. Han, som, eh, han nämnde att det, de, de hade köpt upp en spelmotor och gjorde de flesta spelen i det. Men jag vet mm. jag kanske satsar mer, satsa mer nu på att skapa en egen plattform. Ja, det var jag hörde, <skratt> i alla fall. Ja, eh, och på tal om spelmotorer eh, så... Ja, några polare. Vi börjar bli väldigt sugna på att börja utveckla ett spel igen som vi gjorde en liten prototyp på förra sommaren i Unity. Och, men sen dess... Unity är dyrt nu. Det kostar typ 1500 euro en licens. Mm -hmm. Oj. Och jag är lite missnöjd med Unity. Det är vissa grundgrejer i det som de inte har rört på hur länge som helst. Och så har de typ en plugin store mm. eh, som de tjänar pengar på. Att tjäna pengar på att folk gör, gör plugins som plugins. fixar deras grundproblem som de själva borde ha fixat för länge sedan. Men det finns ju en väldigt <coughs> jättebilligt. Precis. Så jag sitter och testar Unreal Engine 4 nu. Uh. Som är... Um, uh, och det, det, Jag är väldigt imponerad hittills. Och det är liksom 200 spänn... 20 euro i månaden uh, per licens. Och 5% av ens intäkter över en viss gräns. Och det är liksom... För indie-utvecklare är det en så här otroligt bra värde där man dessutom får tillgång till hela källkoden för motorn vilket innebär att Unity om det är liksom en bugg som sitter djupt som man inte riktigt når genom deras vanliga system och sånt. Det är inte så mycket man kan göra, man kan försöka arbeta runt det med fula hack och sådär. Men att få källkoden till Unity så man kan ändra allting och ha full kontroll <coughs> det gör de bara med så här specialavtal med jättestora studios och grejer. Mm. Men det får man i grunden i Unreal Engine 4 och att bygga sitt spel, inte bara liksom genom scriptingspråket och sådär utan att ha hela motorn som byggs upp till en spel. Det är liksom, de har lite tutorials för det och så finns hela allting källkoden hela att ladda ner. Det är liksom inget extra steg. Och det gör att jag skulle känna mig otroligt mycket säkrare i ett stort projekt och satsa på Unreal Engine 4. För jag vet att inget problem är helt omöjligt för oss att lösa. Mm. Men det jag har hört om en bild också är att även inom riktigt om man satt i en riktigt gammal editor liksom för 15 år sedan mm. så, så var det ju fortfarande ganska mycket som man kan lära sig själv av bara klicka och prova mm. och att det är, ändå, det är en ganska bra interface jag har jag hört. Ja, de har ju visuellt programmeringsgränssnitt eh, man drar liksom mellan boxar och grejer och, och det eh, jag har inte liksom samarbetat med någon eh, i det här ännu någon som inte kan ...kan programmera. Men det jag har hört är att det funkar väldigt bra för liksom level-designers och grafiker... Mm. ...att själva bygga upp banor med liksom händelser och beteenden i sig. Så det är spännande. Jag ser fram emot att lära mig det mer. Mm. Jag har pratat med en, en person som... Han, han såg en reklam för första anvil han var liten i tidningen... ...och visste liksom inte varför, man han vill, visste bara att han verkligen ville köpa det. Så han mm. cyklade iväg, cyklade en timme i, <laughs> i, i, i väg till butiken... Och köpte spelet och cyklade tillbaka en timme, installerade på sin dator och spelade lite i grann. Och sen så öppnade han den här editorn, han kunde ju typ ingen engelska, men började liksom gräva där och bara klicka på allting och prova sig fram. Och efter några månader hade han börjat lära sig några av verktygen där och började bygga egna oh, banor. Ja, vad coolt! Fem år senare så är han, 19 år, har hängt bara på en massa communities online. Alltså det, det första, hans första kontakt med internet var, var att han sökte efter Unreal-sidor mm. Så det enda han gjorde på datorn det var att bygga i Unreal, spela mm. Unreal och sen så hänga på Communities oh, Så att tyft. när han var 19 så, så var de ett, ett gäng där som började göra banor eh, Mailade John Carmack va, heter han inte bara en reel. Cliff Blazinski. Ja, det han är mer producer. Är det kan vara en tredje person. Ja. Men, men i alla fall en av de här liksom, gamla utvecklarna. De mailade honom och, och frågade om, om, de skulle, om han kunde liksom, godkänna deras banor och sätta sitt namn på mm. dem ifall han tyckte de var bra. Och han var absolut. Och ja. De håller hög kvalitet. Fint. Och så skickar de in den sommar. En månad senare så får de hans namn på det. Men också säger han att ah, i nästa Unreal-spel så tänkte vi att det här skulle bli ett officiell, officiell ja. del av spelet. Om det går bra. Och så blev alla de anställda på Epic. Fan vad tufft. <laughs> det är lite så här härlig historia om hur någon bara sitter och, och kämpar och sen så har de ett jobb. Jag tror mm. inte att han har utbildat sig något förutom att ha suttit och provat sig fram mm. i sin egen Tufft. Mm. Um, Men har du spelat Oskar i sist? I Väldigt lite faktiskt Jag har hållit på att förbereda jättemycket inför bokmässan jag Suttit i Unity på Fritiden och så här Mäckat med saker och eh, Ja det ena, så här, spelprogrammering, vi göra vi Unreal en Unity Så jag har suttit och Mäckat lite saker som skulle hjälpa det till att Funka bättre inför bokmässan mm. Och jag har inte känt riktigt något sug efter att spela så mycket. Så förutom nu Papo and Joe, som vi har kört till som indiespel här, det här avsnittet, så har det inte blivit så mycket mer. <kör> jag. Kört lite, lite, lite Mech Warrior online. Anton har jag snakat om det här spelet i podden. Lite grann, tror jag. Jag skrev en krönika om det för ett år sedan för Svampriket som vi skulle kunna länka till. Mm. Som handlar mycket om hur det spelet tyckte ut med jättestora löften. Det var crowdfundat och så har inte, lyckades inte utvecklarna leva upp till det. Men det var extremt rolig grundspelmekanik. Så jag var med i ett stort online-community som spelade det. Det stora på är man customiserar och så. Mm. Multiplayer arena battles. Och jag, jag hade räknat ut det spelet, inte kört på ett år. Och så blir det väldigt märkligt för eh, de lägger upp en ny crowdfunding-kampanj den här utvecklaren för ett nytt spel som är i värsta typ Star Citizen-stil eller Elite Dangerous också. så här. Eh, Och eh, vill crowdfunda det fast de inte liksom har levt upp till alla löften med det första spelet. Och det här Icke-katastrofalt. De, de, de är inte jättebra på PR. De startade en subreddit som de själva skulle moderera. Och mm. bannade alla taskiga trådar. Eh, och så blev till slut alla deras egna konton bannade. Så Redditen blev helt så här utan ägare. Och. Eh, värsta PR-missen efter den andra. Men. Eh, och crowdfundingen har gått skit dåligt. De tog ner det nu i dagarna. Men samtidigt som det här har hänt så har de. Det här teamet bakom MacWarrior Online och det nya spelet. De har gått ifrån sin tidigare publisher. Och det har liksom verkat, börjat verka lite bättre nu under året. Och nu verkar det som att de verkligen tar tag i det här. Kanske, förhoppningsvis. Och börjar liksom visa att de är seriösa. Att faktiskt släppa ett bra spel och inte bara ha... Det är ett free-to-play-spel. Det mm. går att anklaga dem från att verkligen bara mjölkat pengar ur gamla McWarrior fans mm. Så vi får se. Jag skulle bli väldigt glad om spelet började ta fart igen. För det är ett av de roligaste multiplayer-spelen jag har kört. Men det har faktiskt varit väldigt underhållande att följa det här det här trainwrecket som har varit kring de här utvecklarna. För de tar väldigt många fel steg. Och det känns som att det är ganska lärorikt att följa. Mm. Eh, men jag har inte kört det så mycket. Jag mer följt det. Eh, och... Eh, jag kan säga det att det är ett spel jag väldigt gärna vill köra är... Elite Dangerous som är så här Man åker runt i en stor galax och bedriver handel. Och det funkar Moculus Swift och man kör med joystick och det verkar jättehäftigt. Mm -hmm. eh, och uh, inte minst för att Mats, Mats Nylund, skrev en artikel om det i scenen till PC Gamer. Den testade Moculus Swift och sådär. Och vet att jag och Mats har eh, eh, väldigt mycket samma spelsmak vad gäller såna här simulatoraktiga rymdspel och sådär. Så... Där. Mm. så uh, men han, han säger en del konstiga saker Mats han, Till exempel så har han Aldrig spelat typ Mer än några banor i ett Mario-spel Och han mm. förstår inte varför man tycker De bossar i spel Va? Mats? Mats. <skratt> <skratt> nu uh, Vad helvete? De <skratt> två, de de är två grejerna har, har gjort att jag Liksom har tagit ett steg tillbaka Och bara what the deuce? <skratt> <skratt> Två mina favoritgrejer i livet typ. <skratt> Men det är väl det i och för sig Trevligt att man är en inbiten eh, PC-spelare, bossare, är inte, det är det mer konsol. Det är det ju egentligen. Exakt, men det är så han, det är som man känner liksom. eh, ja, det är ju liksom det är coolt att man kan vara så olika och ändå typ ha spel som för ger intresse. Ja. Så är det ju liksom. Och jag står med väl med en fot i båda lägen, även fast det blir väldigt lite speltid på konsoler för mig just nu. Ja. Jag undrar hur många det kommer vara, hur många inbitna eh, kvinnor i medelåldern som om fem år kommer uttala sig på någon blogg. De har att, jag förstår inte grejen med spel där man styr en karaktär. Varför ja, alltså ska ja. man ha en figur och hålla på att tramsa så? Det verkar jättejobbigt. Jag vill liksom själv styra och interagera med saker. Jag vill inte ha en karaktär men jag man tycker ingen... ja, på man... alla pusselspel och liksom Man alla... interagerar inte med felvärlden genom just en, en avatar utan man har liksom mer direkt ja. kontroll över hela spelsystemet Ja men typ så här. Hmm. ja alla pusselspel liksom. Det finns ju riktiga hardcore candy crushare som, som har tagits med i utvecklingen liksom för att de kan så mycket om spelet. <laughs> mm. Man har ju starkt community. Så. Ähm, ja, vi kom på att jag har ju spelat äh, ett, äh, ett indiespel mm. från Skövde. Grannar till dem, den här studion du pratade om, Guru Games, finns det ju några som heter Tarhead Studio. Aha. De utvecklar en MOBA. Oh. Och den är lite spännande för att de istället för att koncentrera sig på de här karaktärerna och att de har olika förmågor olika spels och olika spells och sådär som det brukar vara. Så gör de. Tänker de mer att man skapar sin avatar. Mm -hmm. Och sen så, så varierar de spelet med olika abilities och spells. Så att man, eller vapen och sådär att du kan ha liksom en granat eller du kan ha en, en spreader. Eller, och sen så är karaktärerna. Ja, de får du customisa som du vill. Men liksom mm -hmm. verkligen särskilja att det är. Eh, Abilities och liksom alla sådana grejer man låser upp som förändrar spelet. Aha. Och ja, då tänker de väl att om du har spelat ett visst antal... Om du, du låser upp nya sådana när du fortsätter spela. Eller så kan du betala för att få tillgång till fler. Eh, men om du inte betalar så ska de rotata runt liksom. Oj, vad, så. det låter ganska knepigt att spela då om man tittar bort just abilities. Nej, det är inte mer än att de roterar bort karaktärer i och för sig. Nej. Ja, men det är, karaktärerna ska vara precis likadana, gå lika fort. Samma, mm. Utan det är bara de här som ska rotera alla olika skillsets Det låter. Eh, ja, det, är det, när kommer det släppas? Vad är det för? Liksom? Ja, det, det är på PC. De har utvecklat det i ett år ungefär. Mm. Och ja, det, jag tyckte det såg. Jag provade lite grann. Och det var liksom så här: skönt att styra och det verkar spännande mekanik. Mm. Som en blandning mellan Super Smash Brothers och en, en mer traditionell liksom man ska slåss i mitten, Moba. För att eh, det är en cirkel där du inte blir skadad. Och så med attacker, knuffar du ut folk utanför den här cirkeln där man hela tiden tar damage. Mm -hmm. Så det är ganska lite smärs på det sättet fast man är sex stycken inom den här cirkeln och det är upp uppifrån då. Ja, sådär. det kanske är lite som Bloodline Champions som var den typen ute uppifrån perspektiv arena. Precis, men åt det är fast de, de har väl de har ju gått ifrån mm. att karaktären karaktär och koncentrerat sig på något annat och så där. Jag tycker mm. det är så spännande, ut. tufft. Ehm, ja på tal om Smash så ja, vi vet X av Smash Bros till 3DS till, till dig. Ja, så himla kul. Ja, jag kom på det igår. Eh, vi kanske ska säga det också, att eh, vi har köpt det här in preparation för eventuellt 3DS-smash-spelande på Retrogathering. Ja, som eh, har börj börjat om tio minuter i eh, Västerås. Oh my god, vi sitter här i Stockholm! No! Ja. Vi, det är också lite därför vi kanske går lite snabbare än vanligt i avsnittet, för vi vill eh, vi sitta här och spela in innan vi drar iväg. Precis, vi tänkte spela in lite nu, så drar vi till tåget och så fortsätter vi spela in klart där om... Mm. Det som finns kvar, liksom. Yes. Och. Så. Eh, ja. Smash Bros. i alla fall. Det finns oh. en Double Pack så vi köpte det, så var det Jag ett tror var. jag nämnde i för, förra avsnittet, eller om det var innan det att, att jag provade det på GameScore. Ah, Okej. Okay. Men det var ju. Då, då dissade det versionen och bad, Man ska ju spela Wii U-versionen så himla mycket bättre Men nu är det ju så att de taktiskt släpper den här undermåliga 3 d versionen så här månader innan Och nu är det Retro Gathering, så jag kan inte hålla mig från att köpa det här så Nej. Nu har, nu har vi köpt ett varsitt Ja, men det känns som att det kommer bli mycket fler multiplayer-tillfällen just med den här versionen Sen ja. är det ju en helt annan grej, och kanske när man har polare hemma och sitter i soffan och kör Wii U-versionen Ja. Vi får se, ah, nintendo spel är så dyra konsolspel är så dyra Men jag tror Kommer att, att alltså, det här skor? är bra när man vänjer sig det bara, Jag tycker inte att kontrollen var lika Precis, men å andra sidan har jag Spelat eh, Smash på Gamecube mm. Men Gamecube-kontroll i 12 år mm. Eller vad det fan är, 10 år i alla fall mm. Så det, det är lite orättvist att, att prova det på en mässa med skrikande ja, Människor i domen de... och bara Det här var inte lika bra Men en grej som är helt knasig som Nintendo har fått för sig Är att A, typ motsvarande A B-knappen mm. De som man i springer och hoppar med Mario eller gör stark van, special och vanlig attack med i Smash Bros. Mm. Ska ligga på något sätt eh, i 90 graders vinkel mot tummen. Eh, så att man liksom vänster sida av tummen B-knappen, mm. höger sida tummen A-knappen. Ja. Det är ju inte ens så det går till. Man ska ju ha främre delen av tummen på springknappen. För du har hunnit, man. Man. Du har ja. hunnit prova spelet. Ah, okay. Jag minns inte exakt hur kontrollen var annat än att den här var lite mer udda. Än, alltså den är ganska udda liksom. Mm. Nej men, det käns, nej, men det känns som att Nintendo har liksom fått för sig att det är knappen i den här li, eh, snes, SNES ja. Att det är knappen till höger och den neråt som är de två som är huvudknapparna. Ja, Medan det alltid förut var den till vänster och neråt som är huvudknapparna. Just så att man har liksom främre och bakre delen till tummen. Just det, så var det och det, det är lite svårt att ställa om där. Och jag mm. tycker det är sämre ergonomi. Kan man inte flytta? Mm. Nej, man, jag har inte sett att man kan customisera i Smash. Mm. Ja, då får vi bara vänja oss till det. Ja. Det är lite konstigt, för det är ju, man har ju sin egen portabla konsol, mm. så det gör ju ingenting. Det är inte som om här om man sitter i en soffa att man skulle behöva skicka runt kontrollen och så mm. blir det kaos, utan <laughs> där, där borde man ju kunna customize. Ja, man kan ju löna om knapparna också. Tycker... Vi kanske gör det nu efter eftermiddag i Lesterås. Ja, vi får se. Ja, men sen i övrigt så har jag bara spelat en massa Wii U med vänner, chattat på folk att de ska spela PT och typ satt dem framför min soffa och skämt livet ur dem. Och sen så har jag spelat Dota 2 när jag har fått tid över mm. Det är till och med så att jag typ så här inte har velat göra läxan utan spelat Dota 2 istället Alltså jag har här: jag kanske spelar jag imorgon och så har jag spelat Dota istället mm. <laughs> För att det är så himla belönande det är, ja. Man växer som människa känns som när man spelar Dota okay. De har släppt nya uppdateringar som har förändrat <laughs> spelet helt typ nu Aha. Uh -huh. Eller de har gjort sig ovänner med massa pro-gamers pro i alla fall. Liksom proffsspelarna som har valt vissa lag för att de har funkat på vissa sätt. Och så nu har de byggt om. Så att i typ 20 minuter, 30 minuter in i spelet, om mm. du ligger riktigt mycket under, kan du fortfarande, om du lyckas ta koll på andra laget, så kan du göra en ordentlig comeback. Okay. Jag tror att man, jag vet inte exakt hur det funkar med guld och expo och sådär, men det är någonting i mekaniken som har förändrats. Som gör ett comeback så mycket lättare. Mm. Och det här har verkligen märkts av tycker jag. Jag tycker att det har, jag har haft riktigt episka spelomgångar. När, när jag liksom har förväntat mig att okej, okay, nu kämpar vi, vi kanske kan vända det här. Och sen så bara vänder det helt så här rakt om för att man är så motiverad att, att ge igen. Liksom. Tufft! Så då, då går det 20 minuter av att man bara liksom plöjer mot sådana laget efter att ha vägat under. Mm. Vilket är ganska coolt tycker jag. Men de har nerfat några av mina förrigt karaktärer, så jag är också lite småsyn. Och nej! Men å andra sidan har de gjort andra bättre som får mig att prova nytt, ja. så det är kul. Det är väl bra. Ja, i någon gång ska jag dra ner dig i det här träsket som är luta. Mm. Och du, jag kom på att in till Smash Bros har ju förresten att de har ett system där eh, man låser upp förmågor så mm. Man man customize karaktärer med just det. det. Det var väldigt mycket liknande det där Dota Bloodline Champions liknande spelet i nämligen. Ja. Men det kanske vi får ett tillfälle att snacka mer om till nästa avsnitt. Ja, då har jag kört en del. Precis, då jag har hunnit prova det mm. och jag har customisat Fox och så han jag ännu mer OP. Ja, jag undrar hur det där kommer bli. Alltså, det känns som att en duktig customizer vinner bara automatiskt men vi får se. Jag är inte, snitt inte världsbäst på att släppa patchar och liksom hålla ett ett spelsystem vi liv på det sättet De är utan, inte världsbäst på balans heller Nej, <laughs> måste precis vara ärlig. <laughs> All right Ska vi dyka in i postsäcken? Ja, har någon skrivit oss? Mm, ja eh, Maria har skrivit till oss Den var trevligt eh, Anna, syster Maria Ström Okej, säger vi så här bara, ja alla vet vad Men eh, <laughs> några Maria Ström Ja, eh, Mirror T på Twitter Hon har skrivit om då eh, Shovel Night. Mm Eh, och där snackar vi lite grann om det här med eh, genus på karaktärerna. Ja, vad de har för kön och sådär. Yes. Och hon skriver att Shield Knight omnämns med bestämt genus. Drömsekvensen öppnas med texten Catch her, save her. Men hon är nog den enda, men i... Det är så skönt att vi missar och bara. Hmm, undrar vad det var för kön på den karaktären. Ja. <laughs> ja. Eh, för övrigt, ett jättefint spel. Propeller, Rådisanna och och kaninerna ja, det är så fina. Ja, de är fina. Har du införskaffat det till mig själv trots att jag har sett cirka 90% redan inklusive slutet? Vi ser om? allt Alltid grymma. Mm. Rekommenderar inte att spela med tangentbord dock. Det var alldeles för kämpigt, åtminstone för mig. Mm, det kan jag tänka mig. Men bra köp. Mm. Det är ju helt klart värt det. Ja, ett av mina favoriter eh, i år. Sen har vi fått det till mig mm. om, om det. Daniel Nilsson kommenterade på våran sida. Mm. Kommer att skaffa den när det kommer till 3DSen. Verkar vara ett roligt spel. Helt klart. Do it. Ja. Det är så klart. Man vill ju ha det i hyllan faktiskt. Mm. Det synd att de är så sega på att släppa det här i Europa. Men mm. det kommer säkert. Yes. Ja, sen så har vi fått ett till mejl. Mm. Det är från Zhang Xin. Good day, I'm contacting you regarding large deposit of money in my bank in China, oh. which I can transfer to you as a beneficiary The project is without risk, having been carefully planned. For more explanation, contact me on shinsang at yandex.com Ja, men kina ja, tror jag är en bra idé. Det ja. är ju Han är inte från något annat land i alla fall som där man ibland får investeringsförslag från. Nej, exakt. Det här är Kina, så det, här, det, är, bank, det är hans bank i Kina. Ja. Så att, det är synd att det inte står någonting om vad projektet handlar om, men jag tror det är lugnt. Ja, men tack sang -Chin. Där ska vi titta närmare på så kanske vi vi kanske har investerat till nästa avsnitt. Mm. mm. Till nästa avsnitt så vill vi ha en liten tävling. Ja. Ja. Det är kul att få post. Exakt. Så en av ni som skriver till oss på något av avsätten ni har koll på, alltså hemsidan, mail eller Twitter, Facebook. Mm. Kom, någon av er kommer få en kod till Gone home. Och det vill ni ha. Det är... Jättebra spel. Mm. jättebra spel. Eh, och då får ni en anledning om ni har hoppat över det avsnittet för att ni inte vill ha det spoilat. Då får ni en liten kod kan spela igenom och så har ni ett till fantastiskt avsnitt att lyssna igenom. Mm. Mm. Jajamän. Så ligger det till. Ska, är vi redo att gå in på nästa? Ja, det är vi. Då ska vi prata lite om Papojo. Det är ett spel utvecklat. Eh, av Caballero och Minority i Kanada. Det släpptes 2012, sent 2012. Och eh, finns till PC, OSX, Linux och ps mm. Yes. Och eh, utvecklat utav ett litet studio i Kanada som heter Minority. Ja, ah, precis. Eh, och det är från personen Wander Caballero. Mm. Och det är ganska viktigt i sammanhanget, men det kommer vi nog få snacka mer om. Ja, för vad presenteras när man startar spelet? Jag har varit lite dålig på att ta anteckningar på just det. Men jag får med mig att man börjar... Är det en tillbakablick man börjar i eller börjar man i en sån här brasiliansk kokstad direkt? Ja, det framgår ju inte exakt var man börjar med. Man ser en pojke sitta och kurar ihop sig i sin säng. Ja. Som att han skulle vilja krama om någon men är ensam i sitt rum. Och det finns liksom... Jag tycker det presenteras väldigt fort att det finns liksom ett analkande mörker som förföljer den här poj pojken på olika sätt. Jag tyckte jag fick väldigt starka Alice i Underlandet, Vibbar eller liksom, ja, kanske Nils Holgersson i labyrint Att han flyr in i sin fantasi sin det så. För han, han sitter där i sin säng. Det är massa obehagliga ljud, massa duns och slag som att det är något stort som... Som jagar honom liksom. Eh, och sen presenteras man för den här staden som mm. man går runt i. Det ser ut som... Han hoppar in i en portal va? Han hoppar in i en portal, just det. Eh, så det, är en, det ser ut som en sydamerikansk stad eller Barcelona kanske? Ja, det är, det, är, det är inspirerat utav en sån här favela. Mm. vet inte om har uttalat uttalningar rätt, men det är en den här brasiliansk kåkstad som klättrar upp för Branta berg och sådär liksom. Mm. det, det jag har sett lite foton, det ser väldigt dramatiskt ut. Mm. Och <hör> eh, i Brasilien, jag har hört någonting om att så här <hör> det är inte okej okay att vara fattig. Så de är typ inte redigerade eh, på något sätt. Och det är liksom... Mm -hmm. Ja, jag, fan, jag vore satt in mig mer i just den här frågan För jag tror att det är en ganska brännpunkt just för Brasilien Men i alla fall, med Men det den är... typen av samhälle Ja, och de skaparna av det här spelet har väl velat skapa en vacker miljö Utav den, det som är inspiration För det, ja. det är ju inte liksom en helt verklig plats man är på det Nej, den är uppskruvad och verkligen betydligt mer ändå mer dramatisk mm. Och man märker ju att det finns ju sådana här liksom fantasi i den. Att det är, det är lysande vita saker, mm. mönster på väggarna och sådär. Och man kan typ ta tag i lysande vita rep som hänger ner så drar man i det. Så väcklar man bort bitar av miljön och terrängen. Ja, det är en tydlig liksom, distinktion mellan... Att när man som huvudperson interagerar med miljön, om det är någonting verkligt, eller om det är någonting sådär där fantasifullt som, mm. som barnet liksom leker händer. Och det är, det är oftast sånt som man gör. Liksom man, man skapar någonting med fantasin i princip. En trappa upp, eller en mm. väg över hustaken, eller så. Så det, det, det blir ju lite det. Man går runt och hittar försöker leta efter saker, det är plätformhoppande. Mm. Och sen så ganska snart så, så slår man följer med en robot. Mm. En liten typ robotleksak ja. som gör att man kan jetpack hoppa. Precis, så det här är ju liksom. Det är en ganska klassisk plattformspusslare i 3D liksom. Ja, med. med jag säger det på en gång, med förvånansvärt bra kontroll kände jag. Ja. Uh, det var Det, det kändes liksom det var, han, han, Pojken väldigt realistiskt modellerad Miljön är väldigt realistiskt modellerad Det, det, person. det kändes på något sätt som att Det, det här sättningen och utseendet Skulle mer kunna vara ett långsammare Äventyrsspel uh. Men det blir väldigt mycket ganska snabba plattformselement Och då är jag glad att det det så pass att styra just honom. Mm. Ja, men det var schysst. Helt okej kontroll tycker jag. Det var ju liksom inte... Jämför man med, med den bästa Mario Galaxy och så där mm. så, så är den inte superprecis. Men duger skulle jag säga. Ah, okay. ah. Ja, okej. Men det, det häftiga med, med symboliken som etableras direkt är ju liksom att, att det är väldigt tydligt att, att det här är fantasi som används som ett redskap. För att liksom hålla den här pojken liksom mentalt stabil, mm. här, ungefär. Och, och de här målen, som, som man får, att man ska ta sig till en plats, det verkar ju vara genom en låtsaskompis som, mm. som pratar med honom, eller någonting han försöker hantera mm. i sin, mot en förälder eller så. Ja, för. Förutom den här roboten, som man också får se tillbaka blickar att det är hans liksom favoritleksak ja. i verkliga världen, Precis. så stöter man ju ganska snart på ett monster. Ja. En stor, eh, rosa, behornad sak med typ stor ölmage, mm. som ligger och sover. Väldigt obehaglig. Jag tycker de, de på något sätt lyckades de. De skapar den här stämningen. Jag, jag har inte varit medberoende eller växt upp i en familj som har varit liksom med någon som har varit missbrukat något eller så. Men, men utifrån vad jag har sett i annan fiktion så är det samma typ av oberäknlighet mm. eh, hos det här monstret som finns i, om man tittar på en film med en alkoholistpappa eller liknande. Liksom. Mm. Att det, det, när som helst kan någonting slå slint och man vet inte riktigt vad man har en men man behöver hela tiden den här personen liksom. Ja, kontakten med. Det är. Eh, för det är ju det som det här symboliserar. Eh, hans, eh, Vander som är huvudproducent för det här. Han eh, har ju sett att det här är ett sätt för honom att behandla liksom. Dem, hans egen relation med sin far. Och det. Jag har känt lite svårt för oss att angripa det här spelet. För jag, jag tror inte någon av oss har liksom en relation eh, till liksom någon förälder som har varit på så här trasig. Mm. Eh, och då känns det lite grann så här, men hur mycket kan vi uttalas om det här? Liksom? Nej. Eh, det kanske är ett sätt snarare för oss att få lite förståelse i alla fall. Mm. Även om det inte är ett sätt för oss att på något sätt... Eh, få lite behandling för våra egna känslor. Nej. Nej men har man inte växt upp med i en i familj men föräldrar som är så här oberäkneliga så är det ju svårt att, att, eh, att relatera till det och koppla det till egna upplevelser. Men jag tror att det här spelet skulle kunna vara väldigt obehagligt om man har haft mm. om man har haft den relationen ändå. Och ömsesärtigt Spännande sätt att bearbeta det. Ja, speciellt att skapa det ja, Även om jag undrar hur skapad. det känns När man får hålla på i så här, över ett år Med samma grej, förr eller senare Måste det ju bli lite tjat tjatigt Och inte ha samma kraft för själv Jag vet inte ja. Men eh, för det här monstret eh, Det är ganska liksom långsamt av sig Lite eh, Små drucket. Jag vet, alltså, ja, ja. Lunkar liksom och ja, så lägger sig och sover på vissa platser och, mm. och vill ha någonting att äta. Liksom väldigt så här basala viljor. Och, och man utnyttjar liksom hans mage som en hoppgrej och ibland så behöver han ställa sig på saker. Liksom sin tyngd och sånt så att det ska hjälpa. Men det är inte som att han liksom aktivt direkt hjälper en. Nej, utan det är väl mer ett liksom, eskortuppdrag. ...att ta, hjälpa runt det här, eller få, få med sig det här monstret. Det är ju liksom... De cinematiska upplevelserna blandas ju... ...med de här pusselelementen tillsammans med monstret och lite plattformshoppande. Och det är liksom 3D-pussel av typerna. Dra i spak. Mm. Någonting händer. Eh, locka in det här monstret eller någon annan typ av NCP till en viss punkt... Mm. ...och någonting händer. Eller gå mellan platser för att stå på olika punkter för att saker ska hända själv. Liksom. Ja, och typ i det är också även att hitta saker på olika platser, liksom och bara, bara hitta vissa antal av någonting. Ja, det är väldigt liksom, enkla, traditionella mm. tänktidiga för, förra generationen, liksom Prince of Persia till Playstation 2 ungefär. Ett, ett pussel som tog ganska lång tid var ett till exempel där man skulle svinga runt och hitta en massa hus med typ så här stora Eh, sån här eh, nycklar på dem, Leksaker som man liksom vrider upp man och fjäder i sig. Just det. Ja. Och när du drar dem så flyger det här lilla huset iväg. Och så bildar de ett torn. Mm. Och eh, det är väldigt mycket hopppussel och sånt att ta sig runt för att hitta alla de här husen som man vrider, vrider upp. Och sen så blir det ett långt torn. Och sen är det ganska schysst fysik i att man, man tar tag i en pinne och så kan man liksom styra hela det tornet som vinglar och håller på ja. och skapar man en bro över till ett ställe man behöver komma till. Ja, det, det är ju det som är det här spelets <coughs> liksom estetiska styrka. Att det rent arkitektoniskt leker med liksom hur ett litet objekt som du interagerar med förändrar att ett jättestort objekt mm. i miljön. Så du kan lyfta upp en liten låda som är ungefär lika stor Hälften så stor som dig själv. var mm. runt det, det, är liksom, det är några meter i, liksom, åt alla mått. Men när du flyttar det på den där du är så flyttar du ett gigantiskt hus. Liksom. Mm. En sån här stor, stor kåk som, som du sen kan hoppa på taket på. Så du använder ett litet objekt som liksom förändrar jättemycket. Mm. Och det är alltid häftigt. Liksom. Det känns ju lite som att det vill förmedla känslan av att det här är pojkens fantasivärld. Där han har mer liksom, möjlighet att påverka än, än i verkliga. Mm. Men just det här sen med eh, Monsets tvådelade naturoberäknelighet. Mm. Eh, Monster tycker väldigt mycket om frukter, Så det hamnar man för att locka med. Mm. Men så finns det också grodor. Just det. Eh, och de. de eh, man kan ha i, i eld om man kastar mot en vägg så försvinner de. Mm. Det känns ju så här, det är väl taskigt, varför ja. är det? Men att När monstret får tag på de här grodorna Och äter dem Så blir han rasande, det börjar brinna Och miljön blir mycket mörkare och hotfullare ja. Och när det hände första gången Jag stod i alla fall nära monstret ja. Och plötsligt blev jag skitarg och slog mig ja. Den här lilla pojken såhär. Jag flög bara liksom Och det kändes hemskt Och jag blev väldigt överraskad mm. Och det är ju inte svårt att se här vad det här symboliserar. Nej, det är ju väldigt... Alltså har man, det beror kanske på vad man har för referenspunkter. Men, men man har ju sett den typen av saker hända. Och om inte i verkligheten så i film. Liksom. Mm. Så det var ju väldigt tydligt. Det slog mig dock först nu att när man slänger grodorna i, i en vägg mm. så försvinner de. Att mm. Det är såklart att det är en flaska som krossas mot väggen. Yeah. <laughs> det är jag tänkte på förrän uh. nu. <laughs> men, men också, det är väldigt mycket, all, allt det här arbetet är vad med symbolik. Mm. Alla de här elementen är ju symboliska. Grodorna är ju någonting som pojken inte tycker om att äta. Mm. Men, och man kanske inte riktigt förstår varför, varför ens föräldrar skulle vilja äta en groda på samma sätt man inte förstår varför de vill dricka äcklig sprit. Liksom. Mm. Vad är grejen här, liksom? så att grodorna liksom hoppar omkring och så kan man ta dem och gå med dem till sin förälder och då blir eller till, till monstret. och då blir monstret så där eldbrinnande, liksom. mm. och, och, läskigt. Behöver man använda grodorna till någon bra någon gång eller är det bara ett så här att de kommer fram som ett hinder och man måste liksom försöka arbeta runt dem? Man, man lägger in dem. ...för att eh, locka in föräldern till en plats, tror jag. mm -hmm. Eller monsteret till en plats, om jag minns rätt. Men, mm. men framför allt så är det ju någonting som kommer fram och som man måste hantera. Man kastar mm. alla grodor i väggen och, och så är risken borttagen, liksom. Mm. Faran över. Och um, ibland blir det väldigt bråttom. Och jag känner att uh, uh, efter det här första chockvärdet med monsteret och grodorna så... Det mest nästan irritationsmoment ja tyvärr. Jag, jag håller verkligen med. Till, till en början så sa det som upplevelse som du att oj, liksom, vad, vad starkt det var mm. när, när monstret helt plötsligt gav sig på mig. Liksom. Mm. Det kändes jättejobbigt. Men man vänjer sig ganska snabbt. Man märker att när man till, blir tilldaskad så blir man inte skadad, utan man bara blir man faromkull, far måste vänta sig på att man kan ställa sig upp. Det, går... det ser fortfarande ganska hemskt ut. Det men... ser hemskt ut, men man vänjer sig ganska snabbt oh. vid att så här, det här är inte farligt egentligen. Det är bara ett irritationsmoment. Det tar tid för mig att lösa pusslet mm. om, om jag blir omkullslagen hela tiden. Jag tycker på grund av att det fanns ganska många spelmoment som, som inte riktigt klaffade helt. liksom Det här att samla nycklar, få monster att ställa sig på plattor. Det var liksom... Ah, det är så onödigt liksom Jag kände det var lite otydligt hur världen funkade Det introducerades ganska mycket Märkliga saker i världen Och det var lite svårt att förstå Ett övergripande system eh, På något sätt ändå Det var det här med Sen så introduceras en tusenfoting Säng som går runt mm. Och man får liksom vrida den och grejer Jag kände lite att det, det var inte helt Det kan ju vara estetiken Att det är barnets liksom Fantasiivärld och sådär. Men jag kände lite att det var lite. De försökte hitta en hel del spelelement att ryga ut spelet med. Ja, precis. Medan jag känner att det här skulle kunna vara varit ännu kortare och ännu mer konceptspel snarare än att försöka vara ett plattforms-pusslare med viss ja. mängd innehåll. Ja. Arken är ju det i alla fall sedan att man säger: Ja, men vi måste försöka bota monstret. Mm. Ehm... Samtidigt är det liksom som, som man ska ta sig till Ett tempel eller sådär liksom. Roboten går sönder längs med vägen Och man måste hjälpa honom mm. eh, Vilket är kanske huvudsakliga Sidequestet som är sådär detår mm. Men eh, att, eh, Sen ser man ju tillbakablickar Att det här monstret Eller snarare ens pappa Har ju inte bara liksom En alkoholist som slår sitt barn Han verkar ju ha gjort ännu värre saker Just det, har, det Han har väl typ faktiskt Yell, en morsa eller nånting sånt där? Ja, ah, någon kvinnogestalt är ah. typiskt. Men Aftiel... Eh, man, man ser liksom att, att det skiftar mellan att man ser monstret mm. och den här gestalten som symboliserar den, den dödade flickan. Mm. Eh, det liksom byter mellan där och man ser hur en groda liksom övergår till en flaska mm. whisky eller bourbon eller vad det är. För det blir ju liksom mot slutet så är det ännu mer precis att. att de, visar ska liksom, ja, de ska jättetydligt vad som symboliserar. Om du inte har förstått vad spelet har för symbolik så, så ger vi dig den info nu. Istället för att du skickar ner grodor till monstret ja. så skickar du ner alkoholflaskor som ja. blir till grodor när den går genom ett rör. Liksom det, och det är väl rimligt liksom att det. man. Att man levererar det in-your-face på slutet. Han antar det. Jag, vet, jag känner mig lite skriven på näsan. Liksom. Men det finns ju säkert <laughs> de som helt klullar skulle in i det här, ja. inte alls. Men jag menar, jag tog inte det här att varför grodorna... Jag tyckte det var sjukt ologiskt grodorna försvann när man slänger dem mot en mm. Tills nu. Men, så att det är ändå det... ganska liten detalj. I, så där. Ja, jag... ja, men liksom, men, ja, som helhet så förstod jag det väldigt fort. Men jag, kunde ändå in... jag greppade inte den grejen för ens då, och jag hade ändå lite förförståelse och kring det här spelet och har spelat annat mm. och jag är inte typ 10 år att spela det här. Mm. Så att, ja, det är väl bra att man är tydlig med symboliken, inte, inte dåligt i alla fall. Nej, det är väl inte det. Uh, det var en fin sekvens där mot slutet när liksom är så här vi ska lösa det där på något sätt. Man sitter på en linbana tillsammans med monstret, han sitter med ryggen till. Mm. Känns väldigt symboliskt. Den liksom tolererar varandra, men monstret har ingen möjlighet att visa någonting tillbaka egentligen till mm. pojken. Mm. Och så, där, där förändras han ju också till pappan ett tag ja. som sitter där. Ja, väldigt. De, de har väl de har väl blivit inspirerade av Journey där. Det är liksom en lång, långsam färg mm. bara när man får. Man kan liksom röra runt kameran, går runt på en, lit, en liten, liten ruta. Liksom, för man är, man är ju. Tillsammans instängd där Men det, det är liksom okej okay. mm. det, ja, det är väl det som är starkast med det här spelet Det är symboliken mm. Annars så kändes det väldigt mycket Som att eskortera omkring En, oh, liksom, en irriterad treåring, typ. Till en början en, en läskig Ett läskigt monster Men väldigt, väldigt snabbt Bara en irriterande stor klump som man skulle få omkring, tycker jag. Hade det hjälpt om man hade kunnat dö utav det? Jag funderar också på det, om det hade varit farligt fortfarande med monstret. Mm. Jag tror att mm, det är svårt att ha en balans där, för att vill man behålla det läskigt så ska det vara ett monster som är typ amnesia. Det är någonting som man inte riktigt ser, inte riktigt kan kontrollera. Men det blir väldigt snabbt att man har ganska stor kontroll över monstret och Det är inte ett rejält hot. Så det, det är ju inte så himla mycket ett hot i många moderna skräckspel heller Eftersom man har så många checkpoints och, Utan det är mer att man, man är rädd för att bli rädd Och därför ja. undviker man de monstren Och den typen av liksom, jumpscares finns ju inte här Nej, och alltså. det här är ju inte ett skräckspel överhuvudtaget Nej. Och hade det gått lite åt det hållet Kanske man hade haft mer respekt för monster jag. Mm. Men å andra sidan så ska det ju... Ska det ju gå och slå över och vara från jättearg till till lite så här eh, Någonting som man använde sig av och som är med den mm. Och sen helt plötsligt kan det komma någon, en, fram en groda som den äter Och så, och så blir allting eld liksom. mm. Men det hade man ju kunnat, man hade ju kunnat göra det men ändå får det läskigare ja. Kanske Att det blir väldigt läskigt när den äter en groda Ehm <laughs> um. Men det är i alla fall för att få avslut på historien liksom, så ja. man inser ju att målet går inte att rädda utan man måste liksom eh, bli av med det eller kanske mer symboliskt eh, snarare att man måste sluta vara beroende av det och gå vidare själv. Ja, så man är uppe på en slags eh, man är uppe i luften vad man får målen. Liksom. Mm. Och knuffar ut det för kanten liksom. Mm. Och ja, det är också väldigt tydligt Att man liksom knuffar bort den från sig själv mm. Den faller bort Och man ser den inte mer Det, det, det kändes Rätt mm. tycker jag Det var en bra closure på, på det hela ja För det är inte som att sjukdomen Tar slut Det finns ju inget så här direkt botemedel Ficka monster på behandlingshem och, <laughs> och, Ja Ja precis Ehm och sen så vandrar man tillbaka genom en portal till riktiga världen och så slutade det där, mm. Ja, mm. Mm. Precis, kommer efter texterna. Mm. Väldigt fin musik till och från också. Ja, ja eh, faktiskt. Jag tänkte speciellt under eftertexterna att eh... Ja, det är fin musik, även om det... Hade, hade inte pusslerna varit lika tradiga... Och lika långdragna så hade man ju hört om kortare tid. Mm. Jag hade börjat tröttna på, på ganska många slingor när, mm. när jag höll på att tramsa omkring med, med grodor och sådär. Fastnade du i något pussel? Ja, jag fastnade i ett pussel när man flyttar på ett objekt. Ah. Eh, för att skapa en, en väg att gå över hustak. Så man, man liksom vrider på nycklar för att få de här objekten att ställa sig på en rad. Men när man vrider på nycklarna... Så, så och de här objekten flyttar sig så finns det ett rör bakom och där uthoppar grodor. Mm -hmm. Och då blir monstret liksom ja. frästat av de här, och går fram och äter en sån. Ja. Och när, de, när, det här är jätteologiskt, när den äter en groda, då åker alla de här plattformarna tillbaka. Yes. Ja, men det var lite det jag kände att det var svårt att förstå världens regler, det var liksom... Ja, där, och där är till exempel. Liksom, mm. att man, det är helt otydligt. Okej, så ska jag bara, då tänkte jag att jag ska vara snabb. Jag ska snabbt vrida alla nycklar mm. och sen springa över plattformarna och jag hann nästan, men sen han monstret effat mig och slog mm. till mig liksom. Och det var så här trist. Tricket då var ju att varenda grova skulle slängas in i väggen direkt när mm. de kom ut. Men jag hade hunnit glömma den mekaniken, för mm. den mekaniken introducerades första halvtimmen. Ja, det är Så den ingenting fram till den här sista halvtimmen då det gick där. Uh -huh. Så jag, jag var helt ärligt tvungen att kolla Youtube och bara, ja men just det, man kunde slänga mot väggar. Mm. Ja, ja, då gör jag det. liksom. Det, där fastnade jag lite grann, men mest för att det bara var knepigt att få tag på grodena fotbog. Och Det var liksom svårt att veta om monstret var nära eller hade börjat gå dit uh -huh. under den lilla korta när den här plattformen flyttades ut. Ja. Ja. Och så var det ju, det fanns massa frukter i samma rum. Så då trodde jag först att man skulle locka bort den i ett hörn. Att de skulle sitta och äta frukt och inte hinna till grodorna. Så jag provade en massa sådana grejer. Kollade Youtube. Första personen på Youtube vet inte heller hur man löser det. Utan säger att du ska ställa dig i den här punkten. Då kommer, måste du kasta upp det på taket. ja. Yeah. Så så löste jag det till en början och sen så bara, men det här kan ju inte vara riktiga lösningen Så kollade jag upp det. Uh -huh. Och bara, ja men det duger, jag, jag är på taket nu liksom. Okej. Okay. Så att då skippar på hon. Mm. Har du något mer att säga? Nej, jag tycker vi har... Det finns, vi kanske ska gå igenom, det finns en till karaktär i spelet som vi inte riktigt har pratat om Ja, den lilla tjejen om. Ja, en liten flicka som säger oh, Kom hit, du ska hitåt Eller typ så här, templet och det hållet mm. Hon måste ställa sig långt borta där målet är och säger kom hit Och sen när man har kommit dit så åker hon till en ny punkt och säger kom hit ja. Och är det så här, den mystiska flickan som man inte vet vem det är Som har lite målad i ansiktet och som, ja, spoiler, spoiler alert, dör på slutet också, blir uppäten mm. av monstret. Så är jävla tråkig karaktär. Ja, man blev inte riktigt sådär, åh nej, hon blev uppäten. Nej, för man vet inte vem det är. Man vet inte vad det har för relation till mig. Det är så här: ja, på något sätt ska den väl ha lett den dit man ska och bara, hon har hjälpt mig. Men jag känner mig inte hjälpt, jag känner mig irriterad. Så här, berätta vem du är. Det finns ett achievement om man jagar efter henne tillräckligt länge i någon sekvens där hon försöker typ springa från en såg så okay. ja. jag. Jaha! <laughs> Sen tycker jag att, att den här roboten är lite missanpassad också. Jag tycker att Ganska den, ful. Ja, ganska ful och passar inte riktigt in i miljön. In liksom, I den här kokstaden där allting är liksom trä och metall, eh, liksom, alltså smutsig, tunna järnplattor. Typ så kommer den här gula lysande roboten. Ja, den är så här plastig fast den ska ja, typ vara en metallrobot. Han skulle ju egentligen varit förmodligen någon sak byggd utav av återvunna, liksom och den här typiska. Jag menar i vissa sådana här typ statsmissioner och sånt som säger, liksom handgjorda saker från ja. områden som behöver stöd så kan det vara just typiskt sådana där saker. Jag tänkte det... mig typ en liten så här gullig tyg sak. Gjorde, alltså den behöver ju inte vara så här alltså det behöver inte vara twist, liksom twist men mm. det kunde ju varit gullig och det kunde varit någonting hans pappa gjorde till honom när han, när han var friskare och hade ett jobb kanske. Oh. Liksom, ja, men någonting sånt som verkligen så här jätte djupt förankrat för den här liksom, plastiga roboten som är bara så här ja, den här när de hade pengar köpte den i så svär alltså det är här, who fucking cares och den, den är så här, den passar inte in på något sätt i miljön. Den är för plastig. Ja, jo, nej men det, det hade de ju faktiskt kunnat göra gjort lite mer utav just att den skulle ha ett förhållande i sin tur till just eh, monstret. Ja, och den, för nu symboliserar den inget, inget annat än typ det pojken inte har. Den skulle, kunna, den skulle kunna vara så mycket mer eftersom att det är ens hjälpreda som hjälper den att dubbelhoppa och ta mm. sig framåt. Liksom. Hur, hur är det den går sönder nu igen? Det är inte ens monstrets fel va? Uh, den rövas den inte bort, typ. Eller hur? Den försöker göra någonting med en sån här kraftmåning. Eh, uh, och typ störtar. Då är meningen att man ska liksom, lite som Pona dör. Jag på säga. <laughs> Men att häst, hästen försvinner i Chad under class, liksom. Men något sån effekt, liksom. Men jag hade ingen, ingen, <laughs> ingen känslor kopplade till den där <laughs> varelsen. Så för mig var det så här: okej. Okay. Nu ska vi leta efter den utan dubbelloppet. All right. Ska vi köra vår matbetyg? Och sen jag vet inte behöver vi dra iväg sen. Ja, sen behöver vi röra på oss. Så vi får köra kanske nästa veckas spel. Och lite sånt där med lite bakgrundsljud i tåget. Ja. men Jag kan börja. Mm. Jag tycker att... Äh, ja, det här fick mig att tänka på en tapas. Mm. Ganska... Ja ganska självklart tyckte jag. Det var till en början så är det väldigt så, så här, spännande kombinationer och väldigt vackert upplagt och eh, det känns som att jag får ut ganska mycket av det. Men sen så märker jag att det mesta som står på bordet är ganska torrt, inte så superbra kryddat, mm. såg bättre ut än vad det är. Och, man vill liksom leta efter de här godaste bitarna, men när man, har, när man har ätit upp dem från bordet och de är rensade från bordet, då ligger det kvar liksom så här. Ja, man lite to torra potatisklyftor och den tråkiga såsen och liksom man typ så här försöker kombinera de sista grejerna och bara ja, jo, jag kan sluta här liksom. Ungefär så. Mm. All right. Jag... Kommer att tänka på den gången som jag var på en riktig Kina-restaurang. Mm. Då talar vi om sån som faktiskt har de här ordentliga, oftast ganska köttiga kinesiska rätterna. Som kan ha liksom, en massa ben i sig och liknande. Det är mm. liksom mer um, råvaror direkt från djuren. Ja. Och, uh, det var en väldigt spännande upplevelse. Det var en inblick i en annan värld som jag inte har tagit del av förut. Det var inte jättegott. Och det var jobbigt att äta. För och nu var jag speciellt där med en massa pensionärer för rötning utav krogen. Och det var så här helt livsfarligt för dem att äta den här grejen med en massa utav ben och saker i. <hållanden> Men det, så det var li, lite bökigt att äta. Visste inte riktigt vad jag skulle. säga För smakerna var ovana och eh, ganska märkliga för mig. Och ibland var det ganska mycket kryddat. Ibland var det typ inte alls något krydda. Mm. Och det... Det var inte det godaste jag ätit. Eh, det, jag åt inte så jättemycket heller. Det var, det var ganska fort. Men det var en väldigt eh, värdefull upplevelse att få ta del av det här faktiska kinesiska köket. Från de här som precis hade kommit till Sverige och öppnat det här. Mm. Och eh, att, att jag fick en ny inblick i någonting som eh, jag bara har sett liksom väldigt mycket Ja, trivialiserade versioner av förut. Men en Kina-buffé här i Sverige. Vad har det med mm. något, något, något Kina egentligen att göra? Eh, så det var givande. Och jag är glad att jag gjorde det. Mm. Men jag önskar kanske att, eh, att det var väl det var nog egentligen inget fel på på hantverket som så. Men det hade varit... Eh, ja, jag är glad att jag gjorde det i alla fall. Ja, samma här. Det, liksom, det kändes det var liksom det var inspirerande mm. och även om det är så här, det är mycket gammalt tugg så är liksom, <laughs> <laughs> så är det kul att se se någon göra någonting nytt mm. och det är alltid värt att prova liksom. ja kan vi köra musikpausen när jag ska åker? ja mm. då kör vi musikpaus och rör oss mot retro Gathering-tåget. vad ska vi lyssna på Ja, det är... För en gång skulle det är det jag som kommer med musik. Ja. Och jag, jag har haft lite svårt att hitta så här... Jag, jag, lyssnar, jag lyssnar... Jag älskar att tipsa folk om musik. Men jag känt lite att jag inte riktigt haft någonting på länge nu som skulle passa i Spela Indie. Mm. Men... Jag har lyssnat jättemycket på senare tid på I Come To Shanghai. Mm. Och det är två... Eh, två snubbar som har ett band. En av dem är Robert Ashley. Mm. Och... Eh, eh, han är också känd för att ha gjort en podcast som heter uh, A Life Well Wasted. Ja typ den bästa podcasten. Det är en podcast om spel och den här var inspirerad väldigt mycket utav två poddar som jag själv älskar Radio Lab och This American Life. Mm. Och det är typ poddar som går på USA:s motsvarighet av SR, typ ja, NPR. National Public Radio. Ja. Um, väldigt utmärkande för de poddarna är att de det är historier från verkligheten som berättas på ett väldigt bra sätt. Liksom, mm. Amerikansk historia berättas. Ja, Folk exakt. är lite av mm. vana. Ja. Eh, och framförallt så tonsätts det, eller liksom det är en ljudmatta till det. Eh, ibland väldigt ambient, ibland med liksom direkta sånger bakom och sådär. Det är liksom väldigt mycket produktionsarbete bakom och berättandet och klippningen och sånt. Och Robert ville göra en podd som var på samma sätt för det är man som intervjuer och han ut och träffar folk och han tonsätter det. Och mycket av musiken kommer från hans band. Det här, I Come To Shanghai. Eller som Robert Dashley skulle säga. Uh, this my band, uh, I come to Shanghai. <laughs> man kunde ju aldrig höra. Och man var tvungen att googla honom, hitta hans band och bara, ha I come to Shanghai. Det är inte det han säger. Han bara, I come to Shanghai. <laughs> this, is band, this is my band, I come to Shanghai. Ja, men <laughs> Uh, han uh, ja nej men så Det vi ska lyssna på är faktiskt tre låtar Från okay. uh, um, deras andra album Eternal Life volym 1 Jag får med att det här typ kickstartades eller någonting De här två albumen Säkert. Uh, De är ganska korta uh, Konceptet är typ att albumet ska rymmas på en skiva Utav en, en sida utav en LP eller något Och uh, Det här är de tre första låtarna uh, Som Liksom, det går inte riktigt att sära på dem De flyter in i varandra Och tar en på en musikalisk resa Så här kommer Först Love Shark Trapped in a Dream Och Stand By Visit. Det där var alltså Love Shark, Trapped in Dream och Standby av I Come to Shanghai. Mm. Och jag gillar det här. Att, det här påminner lite grann om, om They Might Be Giant på något sätt. Jag vet inte om du har hört dem någon mm. gång. Jo, det har jag gjort. Ja, kanske. Lite i texten och sångstilen och sådär. Men det här känns på något sätt lite mer tv-spel som också. Ja. Och som ni säkert hör av bruset i bakgrunden så har vi pallat oss iväg till tåget och är på väg till Retro Gathering Resterås Friis, kan du beskriva hur det ser ut här vi, vi har gömt oss i ett litet hörn i, i hörnet på första klass Där vi smög upp och där fick sitta lite i fred Och förhoppningsvis inte stör andra passagerarna så där jättemycket mm. Ja, framförallt så vill vi väl att det vi ska kunna sitta här utan att känna oss för alldeles för självmedvetna ja. mm. Så nu är vi på väg mot Retro Gathering Med bara DS, 3DS i Och Smash redo att spelas och... Vi han köra en halv match på tunnebanan. Ja, det, jag, det är så synd om oss För jag, jag bor i <laughs> om Stockholm Typ så här 13 minuter från centralen Så det, vi hann inte spela så mycket, stackars oss ja. Gud var jobbigt Det här är ett tåget. Så vi får helt enkelt spela mer mm. här på tåget, även tanken, om vi hinner. Om vi hinner. Ja, annars blir du på den, på mässan, om vi hinner. Mm. Eh, men eh, vi har ett par saker att snacka om. Ja. Först om vad vi ska spela nästa vecka kanske. Ja. Du kan beskriva lite, jag har inte så bra koll på det här förutom att det heter Anodyne och så har jag sett en video. Mm, jag har inte heller jättebra koll på det heller. Det här var ett spel som dök upp på en spellista Så jag att snackade om förut. Super darkest spellista med spelmusik. Han hade ett par låtar för spelet där på. Och det var ett av hans favoritspel 2013. Det är ett äventyrsspel i RPG-stil. Uppifrån sådär. Det verkar vara lite mer sällsynta strider i realtid. Mm. Men framförallt så har det beskrivits som en slags blandning mellan Earthbound med sin mystiska stämning musiken lite åt det hållet också och Typ Lone Survivor det här pixliga survival-horror-spelet. <kör> Så, vi wow. känner till nästa avsnitt. Det låter underbart, jag älskar ju Earthbound, det har jag mm. säkert nämnt i den här podden tidigare, det är, liksom, det är ett av mina absoluta favoritspel av många anledningar. Mycket för stämning och, och liksom lekfullhet och sådär. Trots att det är ett sånt här liksom, RPG-liknande spel så, det ska inte vara så långt, det kanske blir i samma storleksordning som uh, To The Moon, mm. jag har hört sex timmar kastas runt. Så det ska inte vara så svårt att hänga med här, och speciellt inte när man sitter i prislappen. Det kostar 9 euro direkt från utvecklaren, mm. och just nu så är det 50% rea på det på Android. För det finns på typ alla datorplattformar och Android. Mm. På Android kostar bara 32 spänn, så, så köp för tusan, köp, och så skriver ni tycker om spelet så kan ni också vinna Gone Hope som vi snackade om förut. Ja. Det här är utvecklat utav Sean Hogan och Jonathan Kitaka och jag har faktiskt ingen koll på de här riktigt och vad de har för tidigare bakgrund. Jag har kollat lite fort och kunde inte riktigt se att de gjort några andra spel tidigare men de arbetar på något annat spel nu som också verkar vara ett äventyrsspelhållet. Okej, okay. okej. Okay. men och vi, vi får väl sällskap. Ja, till Precis. det här spelet. Precis, det, jag var. Det, det kunde, det jag sparade det till, till den här sista biten. Men, men en sak som hände mellan för oss nu det, det var att jag var på eh, Kickstarter-festen. Mm. Där de kickstartade svenska Kickstarter. Med, en, med, med att bjuda in svenska Kickstarter. För det som har varit tidigare är ju att man har behövt va, ha ett amerikanskt företag för att. Ja, på något sätt måste man starta ett sånt för att kunna ha ett projekt Och det är ju ganska onödigt kan man tycka Men det är ju ett sätt att ha liksom en, en, en viss tröskel För att det ska komma in människor mm. Nu har de gjort så att man kan ha ett svenskt företag Helt enkelt Och, ja, Så att svenskar kan göra projekt Väldigt enkelt Så då finns det ju ett äh, Häftigt spel Nästa. Spelprojekt som heter Bålsta ja. Nästa är Bålsta äh, Nästa är Bålsta det finns en kille som heter Simon mm. Som har gjort ett Kickstarter-projekt Där han Där han bygger en värld i papper mm. Och vill berätta Hur det är att förlora ett barn mm. Spelet heter Song for Viggo Och ja, han nådde sitt mål Så han håller på kämpar med det nu Viker papper och Hela, hela dagarna och, och bygger små rum Som, som filmas och tas kort på och och Tillsammans med, med några andra etablerade spelstudios i Stockholm som, som tyckte projektet var häftigt tillsammans med dem så, så håller han på att utveckla det här just nu. Han eh, var där helt enkelt på festen och vi konnektade ganska bra och så berättar jag om podden nu när vi pratar på internet och då vill han vara med så det ska bli kul. Det låter jättekul. Ja, en riktigt härlig person så det ska bli väldigt roligt att få med mm. vår första gäst. Han har hållit på med lite spel innan också. Men, men det kanske han får själv få berätta om. Ja, det mm. får han faktiskt eh, berätta helt själv tycker jag. Ja. Så. Eh, spännande det ska bli. Ja. Det är ju du, jag och Simon Karlsson. Mm. Och nu är vi som sagt på väg till Retro Gathering. Vad vill du hitta på där? Eh, jag... Eh träffa folk bäst alltså och typ spela Smash och spela på, spela i såhär demorummet, de gamla maskinerna mm. som så där jag är inte jättesugen på att hålla på att köpa och samla en massa spel jag tror mina spelsamlardagar är över ja. eh, och jag har inte tid att spela så himla mycket heller så om jag inte hittar någonting som är så här: åh det är just där vill jag, jag vill spela så länge ja. Zero Mission på GBA jättebilligt eller något äh, ja, då, <hör> jag har upptäckt att det har blivit jättedyrt Mm. Det, det säljs för typ 800-1000 till kronor mm. Komplett <laughs> Det är jag ganska glad över för att de har <laughs> jag råkar ha det Jag I någon podd så kommer jag få ta och ranta lite grann Om svenska Nintendo samlare mm. Men den historien spar vi <laughs> Kanske till när vi spelar in på Mässan <laughs> det är bub det ganska roligt. Bubblan kanske har spruckit till Den gången vi får väl se <laughs> eh, men, eh... Nej, men Jag ser fram emot att Dels såklart träffa massa men också hitta lite så, så Folk som gör saker i pärlplattor oh, ja. Kanske en liten nyckelring Kanske en mössa till vintern mm. På retrospelsmässan i Göteborg Så var det någon som hade gjort just en Earthbound-mössa Som jag tyckte oh. var jättefin Men den var inte min storlek Så jag sparade ju det Och lät någon annan få, få ja, den kuliga ja. mössan ja. <laughs> Så nu hoppas jag på, på liknande saker På den här Mm. får se Jajamän men eh, vi återkommer med ett reportage om det. Vi är nu på plats här på Retro vi, eh, Det saknas lite bakgrundssål känner jag. Men vi har hittat en lugn och skön och tyst plats en bit ja. ifrån att spela in på. Ja, då märker man hur mycket intryck man har fått. För nu bara sitter man här som en säck potatis, liksom. Ja. Sjunker ihop. Och ändå har vi bara varit här i typ två timmar. Ja, men man blir ju utmattad av mässor. Ja. Men det är ju superhärligt med retro tycker jag. Mm. Jag tycker det är lagom mycket folk här. Just retrospelmässan i Göteborg är ju mycket större. Men det är också ännu mycket mer folk. Så där brukar det vara riktigt intensivt. Ja, verkligen. Jag satt ju med några andra och gjorde indiespel där nu senast mm. i tidigare år. Så då satt man lite bort från det hela. Men då springer jag runt på golvet där det är tufft. Men vi har varit på marknaden. Vi har spelat spel, vi har lyssnat på en föreläsning. Mm. Har du köpt något, Anton? Jag har inte gjort det, men jag, jag har tittat på väldigt mycket. Jag tycker myst jag omkring och bara bläddra bland, mm. bland alla spel. Men jag funderar på att köpa ett IK för med, med vikorten i. För att de hade väldigt fina vikort. Okay. Det var inte så här jättebra skick eller så. Det fattades manual och det ena var tyskt. och, och så där. Men jag funderar på att köpa ett av dem bara för att det är så fint att ha. Kanske ta ett av vikorten och ramar in. Jag mm. kan ju inte skicka till någon <laughs> Nej utan Vikorten det är såhär samlarbilder ja. det? Bara in inkludera samlarbilder jag, jag hittade ett, eh, Shadow of the Colossus för 30 kronor På, på loppmarknad Förut mm. då, då gjorde jag det som i Vikorten de, Ja det skulle vara fint kanske Men de var inte riktigt så där. Jag tycker bäst om vissa delar av artworket Och de hade valt de mindre Häftiga delarna och gjort Vikort av dem tycker jag är lite konstigt men Mm. det kanske blir det Det kanske blir något Game Boy spel Golden Sun 2 eh, tvåan där fin finns här någonstans för typ två det är jag lite sugen på Och, ja. mm. lite såna små, små saker liksom sen så vill jag köpa en massa till någon i min familj ja sådana här precis stickade mössor med ja. spelmotiv Precis, så The Earthbound har redan blivit såld. Ja. <laughs> har jag funderat på, på, på att köpa. Så då funderar jag på att köpa en med, med Tanuki Mario på. Uh -huh. en, en blå och vit. Väldigt fin. Jag tror jag ska ge min lillebror som fyller 12. Ha? Eller 11 eller vad han fyller. Han, han kanske får en julklapp då. Det är en ganska bra vintermössa så. Alltså. Mm. Eller så någon av mina systers småttingbarn. Men det är så svårt att veta hur stora huvuden de har. Liksom. De där skulle vara för ettåringar och... En är tre, fyra En annan fyra två Så det är så här: ah, hur ska man veta vad som passar? Hon kanske vet Där ja. nere som säljer dem Hon sa att det var för ettåringar Och att, du, att jag, jag måste veta hur stora huvuden barnen har Jaha. Ja, För att det, det varierar så mycket Så jag hörde av mig till min syster Och hon sa att de har ganska stora huvuden Har du köpt den stora så kan de ha den senare också <laughs> Jag köper femåringmössan ja. <laughs> För de har dem några år Kanske Mm så lite sånt ska jag köpa, men du har ju en helt hög Ja, jag har en påsa här med grejer. Jag är ju mer fan ut att samla på sådana här gamla hemdatorer och grejer. Jag, på första när jag var på köpte jag en C64. Och så för ett par år sedan fyndade jag en Commodore 64 med... Nej, en Amiga med jättestor spelsamling och skärm och hela grejen. Mm -hmm. I, inte på en mässa, men på Blocket. Så... Jag har expanderat den samlingen lite med en Schuyst Tack 2 joystick i originalkartong. Den bästa joysticken på de där gamla hemdatorerna. En Amiga-mus för min är lite dålig. Och sen lite klassiska spel. Defender of the Crown, som är ett välkänt så här, medeltida spel på, i det här fallet var det Amiga-versionen. Han som sålde det sa att C64-versionen var bättre, men mm. äh. Så det är på i kartong med manual och allt, alla de här idéer faktiskt. Populous, mm. gamla bullfrogspelet av Peter Molyneux, producer det. Precis. Det är väldigt bra. Ja, också på Amiga var det va? Jo. Och. Ett häftigt spel som såg lite grann ut som Starwing, alltså mm. Starfox, med vektorgrafik och en jättehäftig poster med värsta rymdjaktplanet på... Ja, det är typ värsta jickelspelet. Ja, det är det. <laughs> Ännu mer gick-spelet möjligtvis är shoot em Up Construction Kit som är ett sorts click and play för framförallt Shoot'em'ups. Mm. Det fanns på Commodore 64 också. Man kan ju ha egen musik och ingen grafik och allt möjligt. Uh -huh. Jag vet att eh, min polare André som eh, växte upp på 80-talet och hade C64 och MIG och allt, han och en klasskompis gjorde ett. Eh, de hade så här Afrika-vecka, de skulle liksom uppmärksamma typ, en viss väld i Afrika eller så som var då på mm. den tiden. Mm. Så eh, de gjorde ett spel där man gick runt i Afrika med Map Construction Kit eh, och, mm. eh, för att liksom. Samla in pengar, den väl, byggde väl något litet arkadkabinett runt. Det. Häftigt. Och så är det också Powermonger, som är lite liknande Populous- men som verkar ha värsta coola 3D-polygongrafiken på Aviga. Mm. Så um, ja, av Electronic Arts. Ja. Från The Makers of Populous, ja, men så var det alltså. Det såldes för 400 kronor på Expert, ser ni här. Yes. Jag har väl en 50-lapp per spel eller någonting. Sånt. Uh. Så då 200 för joysticken och det tror jag var ganska prisvärt. För att jag betalade mer för min förra. Okay. Tack två. Uh. Så nu är det enkligen två stycken likadana joysticks. Som man kan spela på lika villkor. För mm. många av de här joystickarna är jätte SEGA att hålla på och dra runt i. Och på tal om SEGA så kan man väl använda de här till Mega <coughs> Jag vet i alla fall att de har samma uttag eller Yes! Eh, man kan typ använda Megadrive-kontrollrar på gamla Atari och liknande- men jag har hört någonstans att det finns viss risk att man brinner, bränner någon krets- om man inte Oj. typ löder in ett motstånd någonstans. Jaha, eh, men det är okej. Okay. Jag vet inte om det är en stor risk. För det är ju samma Hörter portar någonstans. i alla fall. Ja. Ja. Vet ni hur det ligger till så Lämna en kommentar. Mm, det vore ju kul att veta. Men du köpte inte de här Shadow of the Colossus- nej inte, vad heter det? Shadow of the Beast-boxarna. Nej, det skulle jag väl kanske egentligen göra. Jag vet inte. De var väldigt tjusiga eller. Ja, Signosis, de som gjorde Wipeout och sånt senare. De hade en spelserie som heter Shadow of the Beast. Men framförallt hade de också en konstnär som gjorde deras omslag som mm. är jätte funky och skrämmande och läskiga och alienlika. Ja. Så det fanns ett par fina boxar. De var lite skadade men de var fortfarande liksom så in med fin design på. Jag, jag får alltid vibban vibbarna av att det skulle kunna vara ett rollspel eller liksom du vet, en, ett gammalt papper och penna rollspel lite posta på monster och ja. allt liksom. Det ser ju lite ut som Shadowrun estetiken på något sätt. Mm, men det är snyggt. Jag blir lite sugen på dem. Men kan man vara säker på att de här fungerar liksom? de här, att de här vad är det, diskarna funkar liksom? Det... Jag fick med ett gäng eh, piratkopierade spel till Amigan mm. som, som det var så här. jättestora lådor med massor av disketter Och fyra av fem eller så funkar ändå mm. Men... Eh, Sen är det lite kassettband också Och de kan vara lite klurigare Ibland behöver man ställa om kassettspelaren på typ c 64 för att det ska läsa av det ordentligt. Olika hastigheter eller något? Ja, men det är något så här, liksom hur datan ligger i sidled på bandet eller någonting sånt, och så behöver man typ snurra på huvudet. Det är, det är ja, okay. lite dark dark arts, det där. Men eh, mm. om inte annat så har jag några riktigt fina kartonger. Mm. Så jag vet inte om vi får på att köpa så mycket mer. Vi får vi se. Ja. Jag tog ju också ut 700 kronor Jag vet inte vad jag ska lägga alla dem på mm. Men någonting, någonting ska jag köpa Mössor i alla fall <laughs> De har ju några fina ombyggda Nässar här också Alltså typ målade mm. det är lite, Jag tycker det är lite kul Det var en som de sålde för 800 spänn Som var De tar tydligen 895 för näsar nu för tiden Vilket jag känner är lite så här, oj oj, oj. Det bara går upp för varje år mm. Men de där var ombyggda också så att de tog amerikanska spel. Och jag växte ju upp med ett amerikanskt mm. Så jag, är ju van att, jag var ju van att allting gick i 60 hertz. Mm. Det var lite jobbigt att komma tillbaka ja, <laughs> till... tillbaka till USA precis senare lite grann till Sverige. Och, så jag känner mig inte riktigt hemma med att ha liksom, ett europeiskt... Nej, alltså jag tycker att det är samma fast sämre ofta och dyrare. Så att jag inte riktigt. Jag samlade lite på Nest förut, Men då köpte jag en konsol på Loppmarknad i skärholmen mm. för några hundra lappar i låda med fruiten i sig. väldigt fin. Och sen moddade jag den bara klippte loss en sån här äh, lite metallpyl och så. Mm. Och så blir den regionsfri. Coolt. Så sen, det fanns ju flera regioner än vad det gjorde generationen efter. Så att Storbritannien hade ju en annan region än vi hade. Mm -hmm. Så att när jag var i England så var spelen jättebilliga. För att ja, det är bara engelsmän som köper NES-spel. Så jag köpte typ, kanske 20 stycken. Mm. Alla titlar jag ville ha. Och så spelade jag det, det ett år. Och sen så typ tröttnade jag och så tog det bara plats. Så då sålde jag det på Tradera. Och då var det liksom NES-komplett i låda med 20 spel alla stor titlar, men eftersom att det var UK-version mm -hmm. så var ju så här: NintendoSammlande bara, ja, jag vet inte. Så alltså, det är inte så. Konsolen som är värd något resten är ju, jag vet inte. Så, men, så, det, men... så det gick för typ en 1000 app, liksom. Inte mer. Och här nere säljer de bara en konsol för 900 spel. Mm. Det där var ju några år sedan också. Så det kan ju vara så att man säljer eh, UK-spel dyrare nu. Men... Och jag blev lite så här missnöjd med det. Tycker jag kunde fått lite mer på tradera. Men ja, det var mitt sista NES-samlande, tror jag. Någonsin, någonsin. Nu tycker jag att, att Virtual console versioner och andra emulatorer är så bra. Att jag känner inget behov av, av det egentligen. Nej, det är väl. Det ger mer känsla att försöka hitta en gammal tjock tv att spela på. Jag mm. faktiskt ha ett riktigt, riktigt nes Ja, verkligen. Och jag tycker Wii-kontrollen är jättebra masskontroll. Ja, Jag tycker den är väldigt skön. Det har inte varit så mycket indie här. Det är någon som brukar ställa upp med egenutvecklade typ... Vad heter det? Det är en luxor Luxormaskin har jag för mig. Som ja. gjort egna spel nu på senare år till det. Det finns ett ganska stort homebrew-community kring de här gamla maskinerna. Jag vet att tidningen RetroGamer brukar skriva om det ganska mycket. Mm. Folk som portar spel hit och dit, och folk som gör helt nya spel. Och det är, jag tycker är jättekult. Väldigt mycket begränsningar att arbeta runt när man arbetar med den här gamla hårdvaran. Och många finner det väldigt inspirerande. Eh, inte så mycket sånt här som jag har sett, som sagt. Eh, men det var en intressant intervju på scen. Martin Lindell intervjuade, vad hette han nu igen? Sveriges första spelkodare i princip. Ja, Vindtliga. men i alla fall en av de tidigare som liksom var. Mm. Eh, vet du vad? Som var, eh, ja, levde på att programmera spel. Han, ja, han, han åkte till England och jag jobbade på ett företag. Va? Jag gjorde spel till Zetax Spectrum. Det fanns ju stugan och allt sånt där på 70-talet redan. om uh -huh. Tidigare franska spel. Men Bo bor och han gjorde ja. Fairlight, mm. eh, som är ett. Jag, spel. jag kanske känner till demogruppen mer som också heter Fairlight, eller Cracking-gruppen. Uh -huh. Jag har inte faktiskt inte koll på riktigt varför de tog det namnet, men mm. det var inte så att höra. Det var lite så här tekniskt fokus på det hela, hur det var att arbeta med de här gamla plattformarna och också arbetsförhållandena där i England på den tiden. Det var helt crazy, folk som har stack med alla pengar i företaget och grejer. Uh -huh. Så... Uh, uh, ja, det var... Filda västen som man själv sa. Mm. Och um, jag jobbade på Fairlight 2, som inte riktigt hamnade klart. För de ville typ att han skulle få sämre anställningsvillkor och så ville han inte det. Och så släppte han spelet i alla fall trots att det inte var klart, så man kunde inte ens klara det. Va? Eh, och man slutar sådana där dumma grejer. Eh, Oj. Och vi kan sälja rättigheterna till Fairlight-namnet i sista uppgörelsen med företaget. Så det var någon i publiken som frågade om det blir Fairlight 3 och det gick <laughs> inte att, riktigt. Att det får man kontakta företaget för att få reda på. Ja. Och det ligger ju ligga i någon slags juridisk gråzone där det är ingen som plockar upp det. <laughs> den där abandonware-frågan lite grann. <laughs> ja, ja, precis. Men de vill ju förlänga, det inom, förlänga den typen av copyright i England. Mm -hmm. Så... så. Vi får se. Den här frågan är om det har hänt liksom mellan att företaget har lagt ner och ingen äger rättigheterna. Ja. Mm. Who knows? Det kan ju finnas sånt. Mm. Eh, men vi ska vi försöka se om vi hittar någon folk att spela Smash Bros med. Eller om alla är bara för upptagna med att leta fynd. Ja, jag såg en person sitta med sitt eh, DS, mm -hmm. 3DS. Ett sånt, eller ett 2DS faktiskt satt han med. Eh, får se om han är kvar, då kan vi fråga. Han mm. kanske är på. Jag har lyssnat på också lite annat folk här vi känner. Gamegrannar och mm. Viktor från Revanche. Mm. Markus Sjöström har ett bord där nere och säljer oss sin samling. Det var hans samling alltså. Mm. Mm. Personliga samling. Han har fått väldigt mycket sålt. Bra. Mm. Vad är ja. du sugen på att göra nu då? Eh, spela smash. Spela smash. Samma här. Så ja, vi tar väl och eh, vi tar väl och lägger på där för för eh, retro gathering ja. och för det här avsnittet. Exakt. Så som sagt, vi får i sällskap i nästa avsnitt mm. och hoppas att ni lämnar kommentarer och grejer till oss så har ni chans att vinna Gone Home. Precis, ni har chans att vinna Gone Home och sen så är ju Simon med oss och, och spelar. ...spelar... Uh, vad heter spelet? The, An Anodyne. Anodyne. hoppas vi får dela på varför det heter Anodyne. Vi göra en massa research nästa vecka. Men det är alltså Indieutvecklaren som håller på att utveckla A Song for Viggo som är med oss nästa vecka. Mm. Och som gäst. Jajamän. Så uh, gilla, prenumerera och kommentera på alla våra kanaler. Jag heter Anton. Och jag heter Jakob Och vi spelar Indie.